навіть якщо кандидат Стеценко. Слухай, він знахабнів, зашипів президент, заспокоїв його генерал, він тобі добра хоче. Отож, кандидат Стеценко за всіх розкладів, навіть якщо двічі проголосує армія, не набере більше, як 40% голосів. Таким чином, кандидат Морозенко стане президентом у першому штурі, а рух здобуде більшість у Верховній Раді, спокійно казав полковник Конокович і продовжував. У чому ж полягає причина такого можливого висліду виборів? По-перше, в привабливості опозиційного блоку «Рух» та такому ж блискучому іміджі кандидата Морозенка. По-друге, в недостатній пропагандистській роботі правлячої партії ЮН та цілком відсутній передвиборчій кампанії кандидата Стеценка. Але і перше, і друге можна змінити. Як, не втерпів президент, «Слава! – дорікнув йому генерал. – Почнемо з другого, – спокійно сказав полковник Онукович. Кандидату президенти Ярослав Стеценко мусить розгорнути потужну кампанію по створенню свого особистого іміджу. Минулі заслуги не рахуються. Треба діяти так, ніби він розпочинає все спочатку. Ніби це не він 21 рік стояв на чолі держави і вивів її, це треба визнати, на світлу капіталістичну путь». Так, в активі президента Стеценка є значні переваги. Потужна економіка, зростання рівня життя населення, прирощення території держави. Але це будуть мати на увазі ті, хто проголосує за нього і без будь-якої агітації. Це ті 25%, які пан Стеценко і ОУН мають в резерві. Голоси ж треба забрати у решти населення, серед якого є три електоральні групи. Ті, що вагаються – це потенційно унівські Ті, що обстоюють так звану соціальну справедливість, лівота А також стурбовані національно Тому в першу чергу слід навернути до себе тих, що вагаються, вигукнув президент Правильно, пане президенте, тоном учителя, який хвалить здогадливого учня Сказав полковник і провадив далі Тому кандидат Стеценко має починати все з нуля Треба сподобатись населенню, не народу, на який пан Стеценко сподівається, а саме населенню. Для цього в першу чергу треба виробити просту, доступну, але водночас всеохоплюючу програму. Це могло б бути, би, скажімо, 5D – демократія, добробут, духовність, довіра, державність. Кандидату Стеценку слід одягатись демократичніше чи що. Треба менше показуватись на людях у двобортному костюмі та вишиванці – а з'являтись у джинсах, у тенісній формі, у військовому камуфляжі. Він же генерал. А жінкам, що, як правило, досить активно голосують, подобаються військовики. Президент Стеценко зрозумів, що усе це майже слово в слово десь чув і здивовано поглянув на полковника Внуковича, а потім на генерала Пекельного. Останній сидів знічений і червоний як прапор опозиції. «Зрозуміло». Хто тут про судент іде, а хто їх споживач, подумав президент і сказав. Продовжуйте генерал сотнику Онукович. На нього здивовано поглянули обидва Сенбісти. Я думаю, після виборів у службі національної безпеки з'явиться ще один генерал. Святослав Онукович не зміг приховати задоволення, але продовжив свою доповідь тим же сухим тоном. Кандидат Стеценко має оголосити новий курс, який передбачає безумовне збереження всіх здобутків минулого і прилучення до найсучасніших норм цивілізації. Обіцяти треба всім усе, тобто кожній групі те, що вони хочуть почути. Підприємцям – зниження податків та священність приватної власності банкірам – стабільний курс гривні, інтелектуалам – послаблення цензури, пролетарям – захист від капіталістів, капіталістам – захист від профспілок, фермерам – державні замовлення, нацменшинам – більше прав, а силовим структурам – цифру в видатковій частині бюджету. Все це має відбитись і у новій програмі ОУН, яка мусить бути затверджена на великому зборі, його слід скликати вже наступного тижня. Зрозуміло, що знайдуться противники такої програми. Застерігаю, опозиціонерів самію не треба виключати з партії, як також не слід влаштовувати їм автодорожні катастрофи. З ними треба провести персональні, конфідентні розмови і пояснити, що все це лише електоральний маневр. Після виборів усе залишиться по-старому.